Lidandet leder till liv. Kapitel 3, verserna 13 till och med 22. Och kapitel 4, verserna 1 till och med 6. 13. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? 14. Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda. Låt dem inte skrämma er. 15. Men Herren Kristus kan ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 16. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak så att det som talar illa om ert froma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17. Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda. 18. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades men han gjordes levande i anden. 19. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. 20. Det hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noahs dagar. Medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. 21. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.